boys. Tjena pojer och jo är välkommen till podden. Thank you, thank you. Hallå där. Jag, jag jag skäms lite för att jag tänkte säga välkommen tillbaka men efter mitt minne kanske är kort. Så jag vet visst har du varit med tidigare. Uh, ja, men det var Bra. nog ett tag sedan Jag kan Jag hade så tydligt för mig Att Sara var med Men hon hade ju inte varit med Så det är därför jag inte vågar säga Men Var inte, inte Sara med innan uh, Hon körde sin första tävling ja? jo, jo. jo, men när vi pratade med henne då <laughs> uh -huh. Då uh -huh. trodde jag att hon hade varit med innan också jag <laughs> inte varit med, det. <laughs> <laughs> Nej, ja, men, men, men jag tycker men, att vi kan liksom landa en sån som Joa är lite mer frekvent. Det, det, det blir bra snack, tror jag. <laughs> yeah. det, det, det håller jag med om. Men vart ska vi börja? Det har ju varit mycket kring dig du har tävlat. Du har varit i väg till Staterna, det vill jag veta din andra hälft, kvala in till Olympia, det är a lot of stuff på det det. som har gått. <laughs> uh, vad ska vi catcha då? Ska vi, jag tycker så här, vi går tillbaks dit jag såg dig tävla i Danmark. Det var 2020, vad det? Är 2021? 2021, tre år sedan. 2021, tre år sedan. All right. Men vi, vi, vi går dit. Vad, vad hände efter det? Ja, vad hände efter det? Ett års produktiv offseason 2022. Det var nog det mest produktiva offseason jag haft, tillsammans med den korta perioden jag hade innan satsningen nu, 2024. Det var nog då jag packade mest STIES när jag bestämde mig för att gå över från Classic till byggning. Sen blev det att 2023 var så jävla mycket, alltså jobb och klienter och det var så mycket tävling. Jag hade ju. Men inte hur många atleter jag hade i 2023. Jag tror jag hade typ 35 atleter eller om det inte var ännu mer. Mm. Så att det blev liksom att hela det året blev ju ett offår. Ett off liksom, där jag bara fokuserade på coachningen. Så Så jag la ju inte så mycket fokus på min egna träning och kost och sådär. Så, där, så att man var ju liksom viktstabil runt 100 kilo i en liksom okej hälsoform typ. Mm. Och så sen bestämde jag mig där slutet av 2023 att nej, nu jävlar nu... Nu gör jag min debut i Heavyweight då 2024 eh, Eller vad säger jag, hösten. Eh, så då påbörjade jag offseason där i januari, med december 2023. Och hade en produktiv offseason i typ kan ha varit fem månader och började dieten där i slutet på vårkanten. Och dietade jag hela sommaren inför eh, Södertälje här nu i höstas. Då mm. Mm. Och, och jag måste fråga för, vad fick dig att att, att, att liksom hoppa classic-spåret. Jag vet att du har haft utmaningar att komma ner i vikt för att du har liksom haft för mycket muskelmassa. Men vad fick det att liksom tippa över till att, att, att, att köra liksom en, en tyngre viktklass? Eller en, en, en, anna, en annan ja. gren rättare sagt. Ja men Det var nog... Alltså för det första om man spårar tillbaka till 2026 igen så det var ju äckligt nära proffskortets två tävlingar. Både i Spanien var det väldigt nära och sen i Danmark var det ju bara liksom, det stod mellan mig och han tysken. Jag vet inte, du var väl där Arsken mm -hmm. också och såg. Jag var där, jag var där, Ja, och jag stod ju, det var ju som nu det Södertälje, jag stod på krysset flyttade mig från krysset, stod på krysset flyttade mig från krysset, så det mm. var ju liksom sen fick jag ju höra från huvuddomman att eh, han hade haft mig som vinnare den dagen och hade fått mitt jävla proffskort om jag hade kontrollerat min mage mm. och då var det ju det att jag fick ju tvinga ner mig så jävulst i viktare. och det var ju då jag hade den här brutala jävla eh, vätskedroppet på liksom... Vad fan var det? 4,5 kilo på 40 minuter för att lösa vikten. Ehm, och det, jag har ju den på Youtube också. Ehm, den resan där i Danmark där man får följa hur allting gick och så hela processen. Ehm, men det var ju liksom bastintervaller med kläder på och liksom steppups, armhävningar inne i basten. Liksom man har en puls på 200 för att lösa vikten. <laughs> ehm, men jag löste ju det. Men det blev ju, sen fick man ju ladda mig. Liksom, jag minns inte hur mycket... Det var. Jag, jag säger det i videon där på Youtube, men det var, om jag inte minns helt fel, så var det upp mot två, två och ett halvt tusen om inte ännu mer. Och det var ju liksom på loppet av tio timmar. Mm. Um. Och sen ska man försöka absorbera det också. Liksom. Precis. Ja, och magen... Har tajt på det. Exakt, magen stod ju ut som en liksom en mm. gravid men. liksom. Men, men Jo, jag... om du fick bestämma själv... Eh... Vad känner du skulle passa dig bäst? Alltså om vi tog bort väga in-faktorn. Eh, classic eller byggning? Hade jag fått ha mer viktig classic som amatör så hade jag fortsatt köra classic, garanterat. Mm. Men det låter lite som att du vill tävla som classic-proffs, vill säga. Ja, där är ju valet och kvalet också. Alltså, jag är ju precis på gränsen mellan B och c i eh, klassen, mm. eller länklasserna. Då, då. Uh -huh. Vilket innebär att om jag mäter in på 5 mm längre än vad jag egentligen är. Så får jag väga 96,5. Uh, och mäts jag in på den längden som jag egentligen är. så får jag bara väga 93 som proffs. Uh -huh. Och då är det ju ett problem igen. Uh, och jag har ju uh -huh. haft den här diskussionen med bland annat Vincent Utelli. Och han tycker jag att jag ska köra Classic framöver som proffs. Och han bara, det inga problem att dra ut dig Och jag vet att det är inga problem. Det har gjort innan när jag tävlade för liksom SPF och körde IM och allt mm. där. Ja, Då drog vi ut en och en halv centimeter. Det är inga problem. Men det är ju jävla stress. Och det är ju alltid liksom ja, den här men... ihärdiga... Eh, liksom. ja, men det är den här ihärdiga stressen som ligger i att man vet om att fan, nu är det inrägg. Det blir en stress bara att man vet hur man ska reagera. Ja jo, men så är det ju. Aha men så kan du inte, liksom fylla, på, du kan inte liksom fylla på i den takten du vill och börja så tidigt du vill för att liksom kunna hantera magen och så här. Utan det blir ju att du får vänta tills regning är gjord. Yep. Och då, kan ju, då blir ju problemet sen att då blir det för kort tid att du ska upp på scenen. Exakt. Så att i en drömvärld så vill man liksom bara kunna släppa allt det här. Liksom bara kunna bry sig om att presentera en look. Det är ju en fördel typ ens fysik. Mm. Nu får ju de också vikt i proffssyran. Mm. Men där är det, så här bara, det enda vi behöver bry oss är din look. Det är allt. Det är punkt. Vi behöver inte byta sådana Vi behöver inte bli av sådana mm. annat Utan så länge du ser bra ut så ser det bra ut exakt mm, mm. Och det gäller ju även också supertungvikt mm. Jo men det är väl därför också Som jag kände att det var Nice att få testa att köra heavyweight nu Att göra sin debut i heavyweight Sen jag hade ju velat pusha lite hårdare För att komma in lite, Något hårdare för jag vet att jag hade Två typ och kilo till för att vara liksom Tillräckligt bra mm. för att ta platskortet Och det fick jag ju sen Eh, sagt till mig från huvuddomaren efteråt att hade du varit lite lite hårdare då hade du troligtvis haft hela den här showen mm. Eh, mm. eftersom jag hade bäst struktur av de, som, de byggarna som körde så att eh, så det är väl valet och om man ska göra det framöver, jag kommer ju köra igen här snart och eh, då blir det ju att försöka ta kortet i byggningen igen. Fast komma in lite hårdare då då. Ehm, mm. Och sen får vi ju se om man kommer eh, ta en lång produktiv off-season och köra eh, open. För det är ju den enda vägen jag kan gå. Alternativt att downsiza lite och köra classic då då. Mm. Det känns lite alltså viktmässigt att du hamnar i kläm mellan två viktklasser. Ja. Ehm, och du gör bra ifrån dig för att du har så bra struktur. Men det är just där att kunna liksom få vägas in. I Classic blir det jobbigt och i byggningen klarar du det. Men då skulle du hade ju haft en fördel av att vara lite hårdare. Men då kan det komma någon som är lite kortare än dig och ser bara lika hård och grövre. Det blir ju liksom en jävla ekvation man behöver, yeah. behöver liksom klaffa in. För mig... För mig så tror jag alltså, jag gillar också liksom den här trenden som bodybuilding någonstans går ut nu också. Man kan ju liksom se det här liksom hur Samson tar Olympia och så där. Att du är ju för mig mer av en estetisk tilltalande bodybuilder än ett köttfreak. <laughs> mm. <laughs> men, men, men, men men någonstans du har ju också så här du har ju för mycket muskler för att tävla i classic också liksom att ta sig ner på klassik med den här sizeen du har nu. Din fysik är försvunnit. har försvunnit mm. Du har ju sett bajs ut så <laughs> ja. jag tror, jag, jag, Om man är ärligt talat jag, jag tror att det var helt rätt beslut Att gå på den luckan jag hade nu mm. Och, liksom, och så här, att man säger ah, Jag skulle ha varit hårdare Jo, men vem gäller inte det? Mm. Alltså det, finns ju, det så här, om vi tittar mm. öppet och ärligt för, Säg någon bodybuilder som inte skulle kunna gynnas och vara hårdare, det gäller ju egentligen typ 95% Av alla som tävlar mm -hmm. ja, så alltså, jag, jag tycker din prestation var asbra Så är det bara den lilla, lilla grejen att komma in lite tajtare så är det ju där. Och jag menar, rätt tävling, så har du kortet, tror jag. Ja, och sen mm. Så vet ju det också att liksom från, fram till så var jag ju. Alltså, det var ju knäckt. Det var jag ju bland de hårdaste på scenen i byggningen. Ja. Det var ja. ju bara liksom lite, lite på Länden och Glutsen som var kvar. Och lite på Hemsen också. Så att jag tror, hade jag pushat två, max tre veckor till eh, med hårddiet, då hade jag varit knivskarp på alla fronter. Men hur. Eh... Hur mycket vägde du in nu? Uh, jag tror om jag inte minns helt fel så vägde in på 99,9. Mm. Och, och i Classic får du väga 86? Mm, 88 sen de där. 88, okej. Okay, okay. okay, Ändå 12 mm. kilo ner. Det går, men det är det typ ja. Det ja, går, okay. ont. <laughs> ja, det är riktigt ont. På självtryckande ja, alltså. framförallt. Ja, men, ja. För, för det jag funderar på egentligen... Det du gör nu, oavsett klassiker eller byggning- det är ju ett strategispel för att få ett proffskort. Förstår du vad jag menar så... Hade det funnits en ballettklass- hade du kunnat göra det bara för att få kortet. Liksom. Men, så, så det gäller det bara att bara tänka rent strategiskt. så Okej, okay, vart har jag mest störst chans- mm. att kunna liksom kliva, kliva fram? Uh, och uh, jag tror... Det är svårt, för mig har du hamnat precis i mitten, du vet. Det är en sjukt bra struktur, men kommer ner ner till 88, du kommer få lida, och du kanske blir jävligt urdragen. Mm. Och byggningen, då kan du se sjukt bra ut, förutsatt att någon inte är lika bra, fast lite kortare, med mer muskler. Ja, exakt. Men, men, du, men om, vi ja. öppnar, om vi öppnar den här boken, för att du, du säger till mig också så här, jag funderar lite i valt att att jag pratar med Vincent Dutille, och så här, ska man downsize lite och köra klassik, sträcka ut sig fixar fixa liksom på gränsen och väger in. Men du har också sagt att jag hade en av mina mest produktiva off-season 2022. Mm. Vad är det som säger att du inte gör din mest produktiva off-season 2025 och väger 106 på scenen nästa, nästa tävling? Det är det mm. som jag också har gått i liksom, tankarna här, att Ja, jag vet ju. Det går, alltså den släpps ju listan nu här i december, de tävlingar som går nu hela 2025. Mm. Ehm, mm. Och först var ju tanken att jag skulle köra typ Dennis James och de som går nu, det går väl nu i helgen mm. tror jag. Mm -hmm. ehm, ja, jag precis, och sen eventuellt Polen då, då Men så insåg jag det att det blir för mycket stress med liksom allt med jetlägen från Las Vegas med Olympia. Och sen har jag sju atleter som ska köra nu nästa närmsta veckorna. Yeah. Då kände jag bara, nej, men jag måste fokusera på mitt yrke liksom, och coachningen. Och mm. sen får vi se vilka tävlingar som släpps där i typ februari-mars. Um, yeah. För det är ju så pass nära jag vet med typ 20 veckor på mig. Att både ha liksom, tio veckors fix-up, om man säger. Och sen en tio veckors push. Så tror jag att jag kommer kunna komma in något hårdare och något förbättrad. Även över ryggen och armarna. Men då är det ju också mm. det. liksom Ja det, det, det är, kanske räcker till till proffskort men det kommer inte vara liksom en utslagningsfysik som är liksom oh my god, han har kortet så fort han ställdes på scen och jag vet att skulle jag ta ett års off då kanske man hade hamnat där att man faktiskt är liksom så fast så bra att liksom, det kommer inte krävas mm -hmm. mycket för att man ska ta det mm. men uh jag vill ändå gå tillbaks om din off för uppenbarligen så var den jävligt produktiv vad, vad, vad gjorde du träningsmässigt jag ser ju liksom allt du gör visuellt men vi snackar kring det alltså jag vill snacka lite träningsmässigt mot tidigare och även liksom vad, hur mycket skiljer sig kosten mot tidigare kosten framförallt så är det väl att jag standardiserade ännu fler måltider än vad jag haft tidigare off Van Vanligtvis brukar jag liksom vara ganska slapp när det kommer till frukosten. Alltså man kör nästan lite periodiskt fasta för att man sitter och tar alla incheckningar fram till liksom lunch mm. och sen kör man första mm. målet typ 11-12. Och så har man mm. fyra 5 måltider. Men eh, under förra off då hade jag liksom 6 fasta måltider plus eh, intra-workout och så. Och då var det liksom standardiserat alla alla eh, fasta mål, mål en specifik tid varje dag. Så. Mm. Ehm, plus att jag har börjat jobba mycket, mycket mer med enzymer. I, alltså från frukt mm. och så. Och det har jag, mm. jag gjort med mina klienter i många många år. Men jag har väl inte riktigt standardiserat det lika strikt på mig själv som jag har gjort på dem förrän nu senaste års mm. Och det gjorde ju att min mage blev så, så mycket bättre. Och då kände jag också att kroppen absorberade maten och tog upp det mycket bättre också. Mm, mm. Men vi snackade ju om det häromdagen Du och jag Att när man försöker När man behöver pusha mat Om inte matsmältningen funkar Då Det blir lite som att elda för kråkorna ja. Det känns som att det bara trycker i Magen större ut Och du absorberar inte det du behöver absorbera Liksom Ja, Nej, man man. en bodybuild är aldrig bättre än mage, eller, eller, ens mage liksom. kan du inte ta hand om maten mm. så behöver du inte äta den liksom. exakt, <laughs> för det är ju samma som ni såg med Huntrylle Bröda nu, när han fixade sin mage med han mm. David, vad heter han, David Mosito Mus jag kommer inte ihåg Aa, jag, jag hörde ju, han pratade om det, att de jobbade med hans eh, matsmältning och hela den grejen Precis. och jag vet inte vad ni tycker uh, jag, jag tycker att utmaningen är uh, när man dietar då när man äter så lite mat då är man jävligt mycket duktigare på att lägga till liksom, grönsaker eller saker som gör att maten ja, och, eller, du fyller ut med massa grejer mm. men när du behöver pusha mat det är så mycket mat att man skiter ju allt annat som mm. hjälper till mm. matsmältningen mm. då är det nog viktigt som du säger att lägga till enzymer eller i fall, mm. vissa liksom, frukter och grejer som gör att du tar upp maten jag har alltid jag försökt ja ah, ah, Förlåt, det är bara jag, jag försöker göra den här showen om mig själv det. Det är så här, <laughs> Jag menar så här, är så här. någonstans När jag själv äter någonstans 4-5 Tusen kalorier, alltså är jag off-season Då? Ja, alltså om inte jag väljer liksom vita kolhydrater Utan jag går på någon liksom långsammare hela tiden. då är jag fucked. Alltså mina mm, yeah. tid löser inte det, för det jag samma. måste gå på det lättsmälta hela tiden och blanda i en massa grönsaker, då är jag faktiskt. Alltså jag kan inte, nej, jag får inte en så så kan äta mycket. Känns, jag ja. Nej, jag går inte. Så jag måste liksom se till att, missar jag en måltid att behöva äta katten sen, ja det är också fakt. Det löser jag inte. Ja. Så jag måste se till att äta min osisombrästet. Ja, fortsätt det göra, sorry. Ja, precis. Nej, men det är ju samma sak där med enzymen och det, att jag har ju försökt tänka mm. alltid 20% ska komma från fruktos. Och det har jag gjort väldigt mycket också, för i och med att de val av råvaror jag har valt som har fruktos i sig, det är också de som har väldigt mycket enzymer, framförallt amylas och bromelin och papain och de här enzymerna som hjälper till med, till med både kodidrotsspelkningen och peptidspelkningen. Mm, mm. Men, men kommer ni ihåg, jag kan inte säga exakt antal år, men det var ju ett tag många byggare var livrädda för fruktos, för mm. att Snackade så mycket om att fruktos lättare lagras som fettlever och sen gör det att du blir tjock och så där. Det känns som att många idag liksom inte riktigt tror på det, eller inte tror, men att man inte tar hänsyn till det som bygger. För att frukt har så mycket andra fördelar än att gå runt och vara noj för att du lagrar lite fett. Är det en take på det där? Alltså, allting handlar ju och, först och främst om kroppskompositionen skulle jag säga och vilket läge man befinner sig i och hur ens ämnesomsättning ser ut. Har, ligger du på ett ganska, alltså inte så högt kalorieöverskott över ditt maintenance och håller en bra kroppskomposition så tror inte jag att man ska behöva vara orolig för en extra överskottet till fruktos för det kommer nyttjas i träningen, speciellt om man tränar väldigt, väldigt intensivt. Mm. Ja, ja, absolut. Det är ju egentligen input-output, alltså i stora, om vi ska hårddra det. Mm. Uh, så jag tror, jag håller med om att man behöver inte gå runt och vara onödigt rädd för att äta frukt som man har varit tidigare. Precis. Uh, tänker jag. All right. men, men, okay. Så du nailade måltiderna mycket mer standardiserad on point eh, och jag märker själv också att det gör en grov skillnad än att man liksom höfta grejerna. Mm. Eh, och när det kommer till träningen då, eh, tidigare vet jag, så får du, då har du tränat väldigt tungt, strikt och tungt mm. och eh, ganska, ga, ganska låg volym lite högre frekvens. Har det blivit någon förändring det senaste året? Det har ändrats väldigt drastiskt <laughs> har det gjort. Hur och varför? Största anledningen var väl för att jag har haft både knäproblem jag har haft problem med tendinit i armbågen framförallt trisetsfästet nedre Uh, och uh, mina axelproblem. Jag har ju en labrumruptur i båda mina axlar. Och min högra axel, den är ju egentligen bara mos. Det är ju ingenting kvar av axelleden. <skratt> <Själv>. mm. <skratt> det är liksom om man ser till ledkapseln, så är ju liksom labrummet, det är i princip hälften är bråsk som ledkapseln mm. står och drar emot. Uh, så att det har ju varit en smärta hela liksom, senaste. 5 åren i princip med den här jävla skadan mm. och jag har ju sagt till mig själv att jag egentligen borde operera den men jag har alltid skjutit på det för att tänka att ah, ja, men vi kan ändå ta det lite, lite längre stretcha och stretcha och det har ju mm. faktiskt hjälpt jag har ju lagt in extremt aggressiv stretching för både eller måste ja, varenda upp i princip men framförallt för kodsen höftböjen och eh, hela skuldepartiet och det har ju gjort att mycket av smärtan har försvunnit så även om skadorna har funnits där så har jag begränsat smärtan och kunnat utöka range of motion och förbättra mobiliteten i de områdena som har varit stela innan. Mm. Mm. det, det. Mm. Men, men träningen då, du som sagt eftersom du inte har kunnat träna lika tungt på grund av knäna och axlarna och armbågarna, hur har den sett ut i grova drag? Uh, alltså, det har väl generellt varit innan har jag kört väldigt, väldigt tung PPL-split. Och mm. PPL-splitten har väl egentligen fortsatt, bara att den har blivit lite modifierad. Så att jag har lagt in lite mer. Att jag har träffat axlar två gånger i veckan. Jag har kört ett densitetspass, alternativt ett posteriorpass där jag träffar liksom hela posteriöra kedjan liksom med marklyft SLDLs, eh, hamstrings hip thrust, eh, sådana grejer ibland när jag har haft densitetspassen så jag har jag även lagt in lite quads och så, så att man träffar quadsen två gånger i veckan kan, kan du förtydliga det för mig och för lyssnarna eh, densitetspass, v vad är det och varför är det just densitet och inte varför inte andra övningar densitet Alltså det är ju framförallt för att få densiteten i profil om man tänker alla sidoposer. Uh, och då är det ju allting, alltså man skulle inte med kunna lägga in pushövningar för brösten där. För att mm. få densitet upp till. Men för min del har ju aldrig brösten varit någonting som har släkat. Det har ju snarare varit en, en bra muskgrupp för mig. Så det Jag är ju... lite tjocklek i rygg och lite liksom, äh, hamstrings och lite och den hållet då tänker du? Precis. Allting som gör att mm. framförallt eh, ryggen och eh, underkroppen har varit väldigt dense i profil och från eh, mm, fattar smart. Mm -hmm. Okej okay, så, så att, ett um... sånt pass då kan då kan det, sorry så ett sånt pass kan innehålla övningar som ger densitet både över och underkropp samtidigt ja och där är det ju helt beroende på vad för svagheter individen har och för min del har mm. det ju varit ryggen och glutsen och hemsen och de har ju blivit några av mina bättre muskelgrupper nu, framförallt glutes och häms mm. uh, Ryggen har väl fortfarande lite kvar, det är absolut inte en dålig rygg men uh, där är ju en stor mobilitetsfråga fortfarande som jag fortfarande jobbar med och bara nu efter tävlingen så har jag ju lyckats få bak min backdouble med ytterligare två decimeter så att uh, den posen blir ju bättre och bättre för varje vecka som går. Nice, nice. Mm, mm. Men, men du har ändå kunnat de, bygga på mycket massa och bygga mer densitet trots att du inte har tränat lika tungt som innan. Då måste du ha ändå utvärderat din nuvarande träning och din föregående träning. och Vad är dina slutsatser där? Att framförallt eh, hålla en eh, längre time under eller snarare under hela sättet aldrig släppa And att mm. hålla den här muskelspänningen under hela sättet utan att ha några mikropauser. Alltså mm. Mikropauser, de infinner sig inte på mina benpass. De existerar mm. inte. Det är liksom, när jag börjar närma mig failure, jag fortsätter fortsätter och fortsätter till slut. Man kan mm. inte liksom ta sig upp till slut. Nej. Det låter ju Okej. Det är, är bara okay. <laughs> <skit jobbigt. laughs> En följdfråga på det där. Eh, hade det... Hade den grejen även funkat när du körde liksom ett toppsätt och ett back off set när du verkligen gick all in för att nå fel via belastning? Ja. Även, även om man har det som målkänsla lite, om du siktar på en riktigt, riktigt tung tolva så kan det bli så vid 9-10 så kanske mm. blir att du behöver hämta andan. Ta ja, två liksom. Jag skulle mm. nog säga att nej, det är inte riktigt På samma sätt hade det inte funkat Alltså hade man kört med samma tension som jag tränar med nu Och kört samma vikter Alltså jag hade fått tre reps max Mm. Ja, men det, var, det var det jag ville komma till. För att det, är det som jag tycker är kul att höra det här, för att vissa personer som inte har liksom, kanske kommit lika långt i sin träningsres tror att allt är så svart eller vitt. Mm. Men det är ju inte det. Uppenbarligen så kan du träna på 7, 8, 10 olika sätt och få samma resultat beroende på vad du befinner dig i din träningsresa. Eh, mm. eh, nu har ju du på grund av skadorna inte kunnat träna som du gjorde innan men ändå fått sjuk utveckling. Mm. och det är jävligt kul att se eftersom du bevisligen har testat olika former och fått jävligt bra resultat även med det här varianten ja exakt och sen är det ju sen, sen får man ju inte eh, alltså bortse från att jag har ju fortfarande vissa sätt som är väldigt tunga i vissa övningar mm. där kroppen fortfarande fixar. Eh, jag har ju vissa veckor då jag känner liksom att nu känns axlarna riktigt jävla fräs, brusten känns fräsch ja, men nu kör jag riktigt jävla tunga liksom pressar på 100 kilo per sida liksom. mm. men jag håller ju fortfarande tension likadan som om jag hade haft ett lite lättare pass mm. men det är bara att repsen kanske blir lite lägre då att jag kanske håller mig runt 5 till åtta reps då istället för en 8 till mm. som är i vanliga fall håller mm. Sen är ju... har, har du behövt ja. har du behövt ställa om dig mentalt eh... Från att köra riktigt, riktigt tungt hela tiden till att kunna jobba lite mer med intensitet och lite högre reps och mer time under tension och inte jaga lika mycket belastning vecka till vecka. Har det varit jobbigt att släppa det där? Det var väl jobbigt första, jag skulle nog säga 2022, där i slutet av 2022, där var det ju extremt tunga vikter. Och det var ju innan precis innan 2023 där som jag kände att jag nu började känna kännas ganska slitsamt på kroppen. Och det var väl då jag sakta började lägga om träningen. Och då mm. kunde det väl kännas lite jobbigt att släppa loggboken och liksom inte tänka att siffrorna ska upp hela tiden. Mm. Och det där tycker jag så visst, det är alltid bra att följa logbok. Det är man får inte glömma att progression kan ske på fler olika sätt, inte bara med ja, en ja Absolut. absolut. Så att det var ju Rektor. mer. Men det... ja. Nej, men jag tycker själv, ibland tycker jag det är svårt att släppa den grejen. Även om progressionen kan vara att du jagar mer reps eller intensitet. Men just att vara, släppa låsningen i skatten tycker jag kan vara svårt. Jo men det var Även det. Var, det var, ja. Man släpper ju lite på egot också, det får man ju göra. Och sen från att vara liksom en... För att ändå vara en väldigt tung byggare nu. Och lägga sig och köra vikter som en, i princip... 60-70% mot vad det man har gjort innan och man ser mindre, yngre killar kommer och kör liksom mer vikt eller samma vikt som en själv och liksom de tittar på en och liksom det är nästan som att de står som frågetecken på varför kör man inte tyngre? Men det de inte ser är den tension man har den kontakten man har och den excentriska fasen, alltså mina, mina hack-scots exakt, liksom bara mina hack eller jag kör ju sissy hack de kan ju mm. ta liksom en excentrisk räpp. Den kan ta liksom åtta sekunder för mig att göra vissa saker. Mm. Så att det, är liksom, det är skakigt i slutet där. Mm, mm. Jag fattar. Men, men det, det är fan, det är intressant som sagt att man, man mentalt också kan lägga om sitt sätt att träna och sitt sätt att tänka kring träningen. Eh, för det är, är också lätt att låsa in sig på ett spår som faktiskt funkar mm. eh, för att våga ens bara testa något annat. Oh, ja. men jag tror också att ibland så har man inget alternativ. Alltså, som du säger. Jo, liksom, man älskar ett sätt att träna, man växer som ogräs, allting funkar. Men nu lirar inte kroppen exakt som den gör med den här träningsplitten. Alltså, antingen får man vara som färdigt kan säger Svartvit och dum i huvudet och bara fortsätta göra på det spåret det man kan. Eller så får man liksom adaptera till situationen som ser ut. Mm. Jag kan inte träna så här. Ska jag bara lägga ner. Nej, man får ju träna på det sättet som funkar och hitta de metoderna. Och det har ju uppenbarligen funkat hur bra som helst. Mm. Så ja, ja, min, min åsikt är fortfar fortsatt liksom. En riktigt fet off-season och sen väga tyngre nästa gång på scenen. Det, det är min åsikt. Mm. Ja, det, är, det är många tankar som går nu. Jag vet inte om alltså jag tänker på det här dagligen om jag ska köra en del. Diet, alltså det är start från de här första januari och sen köra inför de här vårtävlingarna nu innan. Mm mina grabbar och tjejer kör nu här i Södertälje. För jag, jag är ju kvalad fram till maj. Ja, just, och sen just, måste ja. jag ju sen måste jag kvala om. Och jag har ju jättemånga ja. atleter som kör både nu i vår och i höst. Så det ja. blir ju mm. ingenting för 2027, eller 2026 i så fall. Nej, uh. Men du, du vet ju också om att du sitter i den sikten. Du kommer ju aldrig vara en säsong utan atleter ändå. Nej. Så du får ju likförbannat bara välja att köra. <laughs> Exakt. Men, men, men du vet, jag tänker också på den saken för att någonstans du är ju en av de bättre bodybuilders vi har i Sverige. Så är Tack. det. <laughs> Tackar. Och, du är in, och tacka inte nu För du är inte ens bäst i hushållet. Nej, förstår <laughs> inte. Jag vet inte, <laughs> är Jag menar så här, där ser jag med all kärlek. Men jag menar, du har ju varit på en eh, liten eh, trip över havet. Mm. Ja, det är till USA, till Las Vegas. Jag vill höra lite mer om liksom intrycken där Hur det var att se riktiga olympiatleter i köttet På riktigt liksom alltså det är ju folk som inte har sett de här största killarna Alltså bara att se Samson Dauda stå en meter ifrån En bara i kläder alltså wow. fo folk förstår inte hur stor de här gubbarna är, det är liksom han, Vad var det han vägde in på? 138,5 kilo liksom i, i tävlingsform liksom räfflad röv alltså folk ja. begriper inte vilken size de här gubbarna har mm. folk kan tycka liksom att vi är stora liksom. jag, Victor, Douglas, Ludde ja. alla vi, men liksom, ja, det går inte ens att jämföra <laughs> man känner sig som en pigme bredvid dem Mm, jag men så är det ju menar, det är också, ja. Står man bredvid Andrew Jack det blir ändå, Han är ganska lång Det blir lite så här. Okej, okay, vad har jag gjort i 20 år? Liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> man får <laughs> en reality check <laughs> Ja, precis Men, men, men en, en större grej Det är ju inte det där Det är ju att eh, Din bättre hälft tävlade på Olympia vi vill höra lite, inte ens bara när ni var där men när hon kvalade in och du satte och skrek genom rutan hur, hur, hur berättar du hela om den grejen? Ja det var ju först och främst så fick jag ju förbud från både Sara och min dåvarande Kurstefan då att jag fick inte följa med till England för det var ju en vecka ut från min egna tävling och ja. det var väl mm. Alltså det var ju ett bra val, för det hade ju stressat mig mm. genom flygresan och liksom med. sköta kosten och allting. Så att jag fick ju följa hennes sista dagar där inför Europa Pro hemifrån via liksom skärmen. Mm. Mm. Så att det var ju en ganska speciell upplevelse. Mm. Nervositeten, jag tror nog jag aldrig varit så nervös i hela mitt liv som när hon klev upp där i finalen. du var säkert mer nervös än henne. Ja, det var jag garanterat, garanterat. Och jag, jag tror, jag har nog aldrig gråtit så mycket av lycka liksom, när hon vann den tävlingen och liksom, det, hon kvalade till Olympia. Det, liksom, de känslorna som kom då, det var helt obeskrivet. Ja, men det, det måste på riktigt, utan att överdriva, det måste ha varit lite typ Vad fan det, det. nu? Liksom. Det var det. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> jag hade ju sagt till Sara under liksom, hela dieten i princip. Att, för hon var ju inställd på att hon skulle ta en topp fem. Och jag sa hela tiden, mm. jag tror att du kan ta en topp tre. Jag tror till och med att du skulle kunna kvala till Olympia i år. Men hon blev typ förbannad mm. på mig varje gång jag sa det. Hon bara, <laughs> tjänst, jag vill inte höra, liksom. Bara, mm. Jag måste få säga vad jag tror. Sen om inte du tror Jag kan någon, se det framför än. mig. Mm. Hon är ju så, hon men, försöker alltid vara low-key, liksom. Mm. Mm. Men, men jag... Jag har också försökt peppa henne under hela den här processen och det jag satt är att det, här, det du gjorde precis nu, det är bara att tusentals människor vill men kommer aldrig någonsin få uppleva det under så. hela sitt liv. Alltså bara den grejen, om man inte är insatt i det här så tror jag inte folk förstår hur stort det är. Det är som att ta sig till OS. Sen ja. kanske du inte vinner OS men du är med i alla fall och det, bara det är ju en jävla bedrift. Exakt Och sen har jag också lite nyfiken sen körde hon ju Polen kort där efter sin vinst det gör jag nyfiken på varför hon gjorde det när hon ändå var kvalad jag tror eh, grundtanken var att hon skulle få ett kval till 2025s olympia eh, Vad mm. bara... ah, kan, kan man göra kan man få dubbel kval okej okay, okej okay. yeah, ja. så det var ju hon ja, hade ju, att det, kat, det var sista katten på den tävlingen va Exakt okay. Europa Pro var sista tävlingen för kval mm. för 2024 då, tyckte... med. Ja, men då hänger jag då hänger med okay. ja, och så var det ju det Vincent tyckte att eh, hon skulle köra på då hon ändå var i form och det var låg ganska mm. bra till tidsmässigt mellan Europa Pro och Olympia mm -hmm. så körde de på men sen var ju det var ju helt annan domarpanel där och de dömde ju helt enkelt inte till hennes fördel. För hon var ju väldigt bra form i Polen också. Alltså, mm. Mm -hmm. om inte, alltså, hon tycker ju personligen att hon hade bättre luck i England. Vincent tyckte hon hade bättre luck i Polen. Jag kan väl se lite från båda delar att hon mm. kanske var lite hårdare i Polen. Men hon var inte lika fräsch i lucken i Polen som hon var i England. Jag upplever också att det var fler som ville ha en kvarplats till Olympen nästa år så att det var ju ganska tufft startfält i Polen också man säger. Det var, det var startfält. Mm, mm. mm. men, men sen eh, sen Olympia då det måste ha varit ännu pirgare att liksom bara komma dit officiella invägningen eh, hela uppladdningen. Ni var ju där några dagar innan också eller hur? Mm, det kom eh, vi kom till i torsdagen och på torsdag. Ja torsdag Eller var du på körde onsdag, fredag, eller hur? Ja, precis. Ja, men ta oss igenom de dagarna. Liksom. Hur kändes det? Vad gjorde den? Hur var, hur var planen? Vi ska, vi ska catch up med henne också, men vi vill höra från din synpunkt. Mm. Nej, men det var alltså, helt ärligt. Det var ganska chill. Alltså, vi gick ju in med inställningen båda två att det är en kul grej. Det är hennes första Olympia. Att han bara var där är en stor bedrift. Och det var ju bara mm. att försöka njuta av eh, momentet liksom, för stunden. Mm, mm så det var ganska stressfritt tycker jag personligen, sen var väl hon lite stressad över att kanske allt inte blev exakt så som hon ville och sådär det får ni väl höra med henne själv sen vad hon tyckte men det var ju liksom mm -hmm. en lite underliggande stress för hon hade ju en väldigt hög press på sig själv också mm -hmm. och det gav ju en stress för henne sen vet jag väl inte riktigt, hon hon har inte pratat jättemycket om det själv. Men jag tror mm. att... Hon har ju sagt det själv att den roligaste tävlingen det var ju Europa Pro. Det var där det var mest mm. känslor och det var roligast. Och jag kan väl förstå det också för då hade hon ju inga krav på sig själv. Inför både Polen och Olympia mm. hade hon ju krav på sig själv och liksom hela fitness-sverigesågen mm. inför Olympia och alltså yep. mm. Hur... Uh... Hur, hur, var, hur var mottagningen? Där? Kändes, ni, kändes det att ni liksom kunde nätverka med folk och liksom eftersom hon ändå var kvalad? Så att, att hon ändå kändes som en del av de som kvalade in och sådana här grejer? Jo, men det tycker jag definitivt. Och det såg man ju också. Alltså alla proffsen i de är proffsiga som personer inte bara på scen utan utanför scen också de är väldigt trevliga mm. allihop liksom, tar bara Samson, han gick in i mig på äh, det här meet and greet innan de skulle sätta sig mm. vid borden och han blev, oh so sorry man so sorry, liksom han bara ja <laughs> <Yeah. laughs> sa tiny human <laughs> <laughs> Exakt. stampa ner mig med foten ja <laughs> Ja, men det, är, det, är kul, det, är, det är kul att höra det som du säger eftersom allt är så mycket större där och, och folk som du säger, är många i fall, är professionella både ovanpå scenen och utanför så, och det känns kul att vara välkommen in i liksom den, den communityn, det är jävligt kul. Oh, ja. jag, jag kan nog säga att det var inte ett enda proffs som jag tyckte var otrevlig, liksom. alla var väldigt trevliga mm. och... Mm. Liksom hälsa på en och så där, Fast man inte ens de visste vem man var liksom. mm. så det. Men blev du, blev du Själv motiverad Och, och taggad av den upplevelsen oh ja, det blev jag Alltså mm. extremt Fett. motiverad mm. Men det, det är också en annan grej Så som att liksom titta på Så som jag liksom snällt får sitta och titta på streamen varje år Menar, det, det blir ju en annan sak När man är där i kött Vi jag jag fattar inte hur mycket muskler det är Förrän du ser det på riktigt yep. alltså, jag, jag, Bara den lilla grejen som har kommit till Södertälje Och ser riktigt om riktig bodybuilding för svenskar De har inte mm. sett det förut men det där är ingenting. Nej. Det där är barn. Ja. Med det. Jag förstår inte. Men, men, men, men jag tror också lite så här, bortsett från själva tävlingen. För det första så är det så mycket större, plus att det tas emot som en mer riktig sport. När hela, det, stora delar av Las Vegas under den veckan fattar ju vad som kommer hända. Uh, och och, och det, jag menar, det är ju ingen människor i Södertälje som inte är på tävlingen bryr sig eller vet vad den tävlingen är men medan liksom där borta du vet, det, det är ett stort sportevent. Mm. Uh, vilket gör att alla som tävlar och är runt omkring där känner sig mer som du ett atleter som ska upp och tävla till helgen oh, ja, den feelingen måste också vara väldigt förstärkande för uh, motivationen mm. ja men alltså det var ju som bara när vi liksom gick förbi den där uh... Customs, alltså Border Control, eller vad mm. man säger. Liksom han, eh, säkerhetsvakten eller polisen som satt där, liksom, de, de gör ju alltid en intervju när man eh, passerar mm. på gränsen. Eh, och den intervjun gick ju där när hon sa att hon skulle tävla på Olympia. Det var liksom... Eh, mm. Man såg lite insjunkigt ansikte bara. Eh, och han var ju jätteimponerad. Liksom, så att, eh, ja, cool. ja, och sen samma sak när Men... vi tränade på gymmen och så. liksom fick träna gratis på alla de här största kedjorna, de hade ju liksom en VIP-list för alla olympianer och då hade de en plus one på dem också så att vi fick ju den här mm. gratis. Det var det jag skulle fråga. Hur var känslan där? Ni var väl på Torture Gym? Var ni på Dragon's Lair också? Vi tänkte åka till Dragon's Lair men det blev så jävla tight med tid så att det blev mm. att vi åkte till Powerhouse en gång till istället för vi tyckte ändå det mm. gymmet var jävligt nice. Jag har hört att det inte mm. är bra att åka till Dresden där på Olympia för att det är så crowded att du Kanske. kan inte göra ett skit där. Du kan inte byta. <laughs> det var det vi hörde med också. Mm. Mm -mm. Plus att Men det var en torture gym var också, va? Alltså, mm. ja, torture gym, var, det var nice atmosfär och det var helt mm. okej okay maskiner. Jag är dock inte jätteimponerad av maskinerna. De var väldigt hypade. Det var ju de här. Och fan heter om Newtech. New like New ja, ja Newtech. Ja. Och de var ju superhypad. De var ju på Expo och mm. på Olympia också. Mm, mm. Och det var så många som var där. Och liksom jag som har jobbat med gymmaskiner och jobbat med det. Liksom när jag mm. såg det, kände bara... Det här ser inte så imponerande ut. Och sen när jag väl kom till Torch's Gym och testar dem. Vissa maskiner var nice. Men vissa var inte alls gjorda för oss. Liksom, ja, nu är inte jag. jag är ju verkligen inte lång. Men det kändes som att vissa maskiner var gjorda för folk som var under 60, Alltså det var liksom Asiakien. <laughs> men jag såg att, uh, jag så att uh, Nick signar med dem nu. Mm. Mm. Och, jag, och jag vet att Guy, han liksom ju dem hela tiden och säger att mm. de är bästa av alla. Men han är ju också där någonstans, 1,65. Ja. Mm. För det var ju som bara bensparken. Alltså jag hade ju problem att ja. alltså få plats i den. Alltså jag tyckte det var trångt mm. att sätta sig i Ja. Den. Mm. Uh, men ändå kul att Jag tycker det är kul att åka Träna på olika gym och uppleva Speciellt under en sån Helg oh ja. Chansen är stor att springa på folk Det är det som är mm. kul Kan man säga och det var ju rätt coolt när vi var på Powerhouse eh, första gången och Iris Kyle mm. kom fram och ville fotas med Sara. Ah, det var så jävla episkt. Hon var ah, liksom ju ja. så starstruck och jag stod där bara och flinade och bara, så det här är så jävla mm. stort. Du vet, jag är ett sånt enormt Iris Kyle-fan. Så att liksom hon ska liksom vara ett fan av Sara, det är coolt. Yep. Det är nästan mm. i vår coolt. Hon gav ju liksom mm. lovord och alltså det var så jävla coolt att se. Mm. Och så jäkla ödmjuk och trevlig med roligt mm, under, cool. men eh, en sista grej Joar, jag tänkte så vi inte missar den detaljen heller, du har ju också eh, under de här eller skulle säga, jag vet inte, ett, två åren också verkligen skalat upp din coaching till i princip heltid, eller hur? Mm. Mm. Mm. Eh, berätta lite om den hur kom det sig att du tog liksom, den vägen i din karriär och, och vad var det som motiverade dig till det? jag tror att i grund och botten är det för att jag är väldigt social av mig och jag älskar att hjälpa människor. Jag kommer ju från en bakgrund inom, inom vården. Mm -hmm. Så att jag har ju väldigt lätt för att konnekta med människor och att folk litar på mig. Och jag gillar att knyta kontakter och jag tycker, alltså jag tycker det är roligt att jobba med människor. Och jag kände ju liksom successivt med åren som har gått när man har jobbat deltid med coachingen att det har ju bara gått bättre för varje år som går man har fått fler klienter och de har presenterat ännu bättre fysiker varje år och man har fått bättre placeringar år för år och till slut så kände mm. jag det ju det alltså, nu har man fått så många förfrågningar så det är väl lika bra att liksom gå och jobba heltid med det nu. Mm. och en fråga det kan ju ni kanske båda svara på Uh, jag antar uh, att ni jobbar mest med tävlingsklienter. Uh, Enbart. Uh, Okej, okay. då, då, då är min fråga lite lättare. Finns det finansiell liksom, bärighet i det i ja. vårt lilla land? Eller har ni klienter från hela Norden? Alltså Eller, det, det, det finns i Sverige, det gör alltså landet är inte mättat mm. om man säger det på tävlande atleter. Men jag har ju atleter från både Danmark, Norge, jag har någon i Rumänien, liksom, det är ganska utspritt där. Men det mesta är ju mm, okay. säg, 70% i Sverige, sen eh, 20% mm. Mm. Norge, Danmark och resten liksom, spritt utöver. Right. Och, och vad va, va är det som är roligast att jobba med en tävlingsatlet, för det blir ju liksom som en, en räsebil liksom. du, du, det är, allt måste optimeras du måste vara väldigt mycket mer närvarande jämfört mot en lifestyle-klient, vad är det som är så roligt med det? Det är just det, att man har kontroll just... över, man har kontroll i detaljen liksom. Ja, men. Aha, aha, aha, jag fattar vad är, den, okay, vad är den största utmaningen att, att jobba med tävlingsatleter och speciellt många samtidigt? Jag skulle nog säga att det är styket på många. Att det är många mm -hmm. som kanske inte alltid mår bra mentalt men de vill ändå pusha och tävla. Och då får man ju försöka hitta ett sätt att bromsa dem och liksom förklara att ja, men det kanske inte är rätt tidsperiod nu. Vi får ta liksom nästa säsong mm och -hmm. sådana saker. Eh, mm -hmm. Sen är det ju liksom den här ständiga pressen på sig som... Som prepcoach också, att man vet att man måste leverera för man har både ett namn och liksom, eh, hålla uppe och Drykte, samt, liksom, exakt ja. ett rykte. Eh, och man, får, man har inte råd med att göra missar. Mm, mm. Och det är ju lite stress, men det är ju samtidigt den, den stressen är ju en positiv stress, tycker jag. Mm, mm. Jo, men det kanske håller dig skärpt då. Men hur klarar man av utmaningen, för jag tror så här, om jag utgår från mig själv, när du jobbar med någon så vill ju du ha den personens uppmärksamhet ofta och att den finns där när du behöver support eller bolla grejer. Hur kan man liksom multiplera sig där upp sig till 40-50 personer så att man räcker till till alla på bästa sätt? Att försöka fördela Det var som vi pratade lite Jag och Abbe här innan vi började spela in att, liksom att man får försöka fördela Incheckningar utöver hela veckan eh, mm -hmm. Så att man inte har liksom, 65 incheck på en och samma dag Och då, då kan det bli ganska jobbigt eh, för, ja. mm -hmm. för sen får man inte glömma Eller att en incheckad. att man svarar på en incheck det är inte, det är inte klart själv, jobbet för den, den atleten. Liksom. Nej, nej, nej. Det är full mm. det är många fullfrågor frågor. Eh, speciellt mm. kanske om det är någon som börjar närma sig tävling med tre veckor ut, då kanske man lägger en timme, kanske till och med två timmar på den atleten den dagen, bara liksom textmeddelanden och röstmeddelanden och kanske videosamtal och pusseringshjälp. Alltså. Mm. Eh, mm. Så man får försöka fördela ut Arbetet ganska jämnt där. Mm, så det handlar mycket om att kunna det, alltså, nu hittar jag inte rätt ord på svenska men time management helt enkelt att man fördelar sin tid på rätt sätt på rätt person i rätt tid då, så att säga liksom. ja, ja, men, sen är det ju det, att många kan ju tro att coachingyrket, speciellt coaching yrket som liksom, tävlingscoach att det är så guld och gröna och <laughs> det <laughs> så långt ifrån det bara kan gå det är lite mm. jävla slavgöra vissa dagar det är det tro, tro, alltså det är så många som tänker så. ja ah, men där ska jag tjäna lite enkla pengar ja, det gör det. Lite <laughs> då skulle man nog vilja livsstil istället <laughs> ja. Ja. Ja. ja men jag tror ju allting som du tittar till det yttre Uh, ja, men det är skitenkelt att podda. Det är väl bara att slå på en kamera och podda Det är jätteenkelt att göra Youtube. Du vet, så här. Vad, vad du jag förstår vad jag menar. Utifrån så kanske det ser enkelt ut, men, men det, det, det är så mycket mer bakom kulisserna än vad, vad mottagaren av budskapen ser det. Så... Precis. Så förrän man har gjort det själv så är det lätt att bara uttala sig själv om saker. Jag, menar, jag, tror, jag tror att många liksom tittar på, ja men det här är en termisk coach, och så går de in på hans pansin och så går de in på hans story och så tittar om hur han lever sitt liv. Men det ser ju ut. Jo, men det är det man lägger på <här> Exakt. Jag menar, sen när man sitter i sina Excel-ark och liksom fyller i data, mm. Mm. Liksom, så, det där är inte så glaciöst. Det, alltså det, det är inte det man vill se. Mm. Och jag menar, det är så mycket stress och det är så mycket liksom, telefonen vibrerar som liksom en massagstav hela dagarna. Yeah. Och du sitter ju med den i handen och liksom svarar på frågor hela tiden. Och så tänker man precis som Johan sa nej men jag har lovat att jag, jag, jag ska inte svara förrän på den här tiden. Men så ligger Fast... den här frågan och brinner i fickan så man tar upp telefon och svarar ändå. Yep. <laughs> mm. ja, men, och det är också så att har man sitt jobb på allvar och tagit liksom, på sig att man ska hjälpa folk och fatta mig att att det blir ju liksom mycket, mycket ansvar. Speciellt om du lägger ut det på 30-40-50 personer som du behöver hjälpa. Yeah. ja. Men ja, Men Johan, sju kul att catcha upp. Det var ju ändå mycket vi hann med. Jag menar från 2021 till nu det har det hänt mycket. komprimerade det på 47 minuter exakt. Så det är mycket substans. Ja <Yeah>, yeah, <laughs> Men vi, jag kommer vara skitnyfiken på... Hur du kommer göra Jag vet att Abbe vill trycka upp dig Jag hade gjort tvärtom <laughs> Jag vill alltid ha med sig. Ja jag vet men, men, men. Så, man, kan, man kan ha olika. Man behöver inte vara överens om allting Jag, jag tycker att eh, det, det är svårt Men jag hade nog gjort ett försök åt andra hållet Men det är du själv som måste känna dig Absolut bekväm med vilken väg du kommer gå Ja exakt Och, och, och, och vilket av dem du kommer gå Vet jag att det kommer bli bra ja, jo, men det, det är jag övertygad om också Alltså det lutar mm. ju mest åt att köra här i februari-mars Men vi får se helt mm. enkelt hur kroppen svarar här nu kommande månader alltså, det är, mm. Man får inte glömma att det ju bara gått fyra, veck fem veckor sedan förra tävlingen uh, mm. Men reversen och rebounden har ändå gått ganska bra Och det känns redan som att jag har utvecklats en del sedan de här fyra veckorna då, Eller fem veckorna mm Grymt, men all lycka till Joar så får vi ta en catch up igen om några månader kanske. Alltså ha en bra helg. Anna.